Tunakushukuru sana kwa ajili ya nafasi hii ambayo umetujalia pia siku hii ya leo tuweze kuwa hewani. Tunashukuru kwa ajili ya radio hii ya bagusy global radio ambaye umeona ni vyema kuweza kuitumia kwa njia ya pekee kulete neno lako kote ulimwenguni wakati huu hii tunakukaribisha kwa jia pekee ili uweze kuwa pamoja nasi na uendelee kutufundisha yale unaotaka tuweze kuyafahamu uendelee kutuonya kupitia kwa hili neno lako uendelee kutuhekimisha katika hili neno lako ili tuweze kusimama wima katika nyakati hizi za mwisho tukiweza kutenda kazi iliyo njema katika ulimwengu huu baba tunaombea nchi hii ambaye ni nchi ya pekee ya Mariakani ulioweza kuiona tangu zamani katika unabii na unajua jinsi itakavyoweza kutumika katika kutimiza unabii Tunaomba ili zote tulio hapa tuweze kuwa tayari kuona na kufahamu yale yanaoendelea katika ulimwengu huu na jinsi unabii unavyoendelea kutimia. tunaombea nchi yetu pia ya Kenya. Na tunaomba kwa ajili ya madhara yanaoendelea nchi ile. Wajua ya kwamba haya yote yalitabiriwa. Lakini tunaomba watu wa Kenya waweze kujitoa muhanga uweza kuwa wa Kristo ambaye ni wa Kristo wandani, walio na Yesu ndani yao tunapoanza hadi tamasha tunakuomba uwe pamoja nasi na mtumishi wako Dugo Ntili na wote wanaohusika katika radio hii ya Robo Radio Abaguzi mapenzi yako ya inapo inapopeperusha petera yako katika ulimwengu mzima na ami ukanitumie kadri utakavyona wasikilizaji wetu kila mahali wako duniani ukaweze kuwabaliki na kuwajalia ili zote tuweze kupata mibaraka siku hii ya leo naomba katika jina la Yesu mwokozi wetu amen wapendwa wasikilizaji wetu inachukua fursa hii wasalimu nyote kila mahali mliko na ninaamini ya kwamba hamjambo ndani ya Yesu nami nashukuru Yesu huyu bwana na mwokozi wetu kwa ajili ya kutujalia kuweza kuwa hewani siku hii ya leo na popote pale mnaponitegea ninawaombea ili bwana awabariki katika mfurudisho wa kuliangalia neno na jinsi neno linavyoendelea kufunuliwa kwetu kupitia kwa maandiko matakatifu tumeona ya kwamba dunia hii yetu ambaye Mungu aliumba kwa uzuri wote na kaweza kuipamba jinsi yalivyoonelea ni vyema mapambo ambaye katika ruga ya mwanadamu alioanguka dhambini hatuwezi kuelezea dunia hii iliyokuwa meikusudia kuweza kuwa mahali pazuri pa kushitwa, kukaliwa na watakatifu niliona vile ilivyoanguka katika mkono wa adui wa Mungu yaani yaani ruswa ambaye aliitwa ruswa shetani leo akiitwa hivyo na joka na yule ambaye anaudanganya ulimwengu wote yaani ibirisi. na ndipo wapendwa baada ya dunia hii kuanguka ndipo tunataka tuone ya kwamba Mungu atafanya nini kwa sababu mwanadamu aliyemtenda aliyemuumba kwa sura yake na aliyeweza kumpatia mamlaka katika ulimwengu huu akiwa mfalme Ameweza kuanguka dhambini. Amejiunga na kundi la uasi. Ameanza kupigana na Mungu akiwa upande wa uasi. Mungu aliye mwenye nguvu na uwezo na mamlaka yote. Mungu aliye na upendo mwingi. Mungu aliye mwenye haki. Atafanya nini? Na siku hii ya leo Nataka tuweze kuangalia mpango wa wokovu watu wote biblia inasema ya kwamba wakaweza kuingia katika. yani adam na eva hivyo neno linasema wale wote walio ndani ya Adamu basi wakawa wamehukumiwa kama vile alivyo hukumiwa. Kwa sababu hukumu yake ni nini? Neno la Bwana katika kitabu cha Warumi Warumi ni 5 aya ya 12. Neno la Bwana linasema ya kwamba wote wametenda dhambi na wamepungukiwa na utukufu wa Mungu na kwa kuwa wote wametenda dhambi marumi sita ishirini na tatu ikasema ya kwamba mshahara wa dhambi ni mauti hivyo adamu na wazao wake wanastahili kufa milele na walipokuwa sasa wanangojea Hukumu yao waangamie bilele Jeshi lote la mbinguni maraika watakatifu na dunia zingine zote zilioumbwa zilihuzunika sana na wakashangaa wakawa sasa wanaomboleza dunia imeweza kuanguka dhambini Lakini wapendwa bali na Huzuni na maombolezo yaliyoweza kuzipata dunia zingine na jeshi lote la binguni pamoja na malaika Mungu ambaye ni muumbaji ambaye anaitwa neno la Mungu katika kitabu cha Yohana moja haya ya kwanza ya pili na ya tatu inasema ya kwamba hapo mwanzo lilikuwa اكو neno nalo neno lilikuwa kwa Mungu na hilo neno likafanyika na hilo neno lilikuwa ni Mungu lenyewe. Katika aya 14 likafanyika mwili nasi tukaona utukufu wa Mwana wa pekee atokae kwa Mungu. Na ni katika hili neno ambaye liliumba vitu vyote na hili neno si mwingine mbali ni Mwana wa Mungu Yesu Kristo. Hivyo ni kusema Yesu mwenyewe ambaye ni amri jeshi mkuu wa bingu yote alihurumia mwanadamu na akaweza kuhuzunika sana na neno linasema ya kwamba moyo wake ukaweza kuhuzunika na ukaweza kumhurumia mwanadamu na akaingia katika bele yake Mwenyezi Mungu. Na hivyo upendo ukaweza kumsukuma akawa anataka kuingia sisi mpango wa wokovu ulivyo. Tunajua ya kwamba sheria ya Mungu ambaye haiwezi ku... haiwezi kubadilika ilidai ya kwamba mwanadamu aweze kufa. Na ndipo unapoangalia Warumi hiyo ishirini na tatu katika sentensi yake ya mwisho inasema karama ya Mungu ni uzima wa milele ndani yake Yesu. Na kwa sababu e, sheria inadai ya kwamba mwanadamu aliyetenda dhambi, aliyoiasi, alioivunja anastahili kufa. Hakuna kitu ambacho duniani kingeweza kupatikana cha kumkomboa mwanadamu huyu na kuweza kuokoa wa uhai wake. Lakini kulikuwa tu na moja yake katika ulimwengu huu ambaye angeweza kutosheresha sheria ya Mungu na aweze kumuokoa mwanadamu ana sheria ya Mungu iliku ni takatifu na haiwezi kubadilishwa hivyo ilikuwa inadai mwanadamu akufe lakini huyu mmoja ambaye angeweza kutosheresha sheria si mwingine bali ni Yesu Kristo ambaye angeweza kuchukua rana ili mpaka mwanadamu na aweze kuweza biwa haki ya Yesu hivyo Yesu mwa akachukua. atachukua mpango mahususi atuchukua ile hali ya mwanadamu aweze kuwacha utukufu wa wake aweze kuwacha uungu wake aweze kuja duniani ili aweze kuteswa na dhambi aweze kumizwa aweze kuendelea kuteseka kwa ajili ya mwanadamu kwa hivyo yeye akaenda mbele ya baba na akaweza kumpatia na akaweza kutoa mpango huu ambaye upendo wake mwenyewe uliweza kumsukuma ajitoe na ndipo yeye akaingia mbele za baba na kuelezea maneno haya ya kuelezea jinsi vile yeye mwenyewe angeweza kufanya kutoa uhai wake kwa ajili ya mwanadamu na huko viguni na jeshi lake lote walipoona Yesu ameingia wa mbele ya baba kuendelea kutoa mpango wake wa kuweza kumkoa kumkomboa mwanadamu Walingojea kwa hamu sana na muda ulishukua inaonekana mkutano ule ulichukua muda lakini sasa wao wakaweza kuita mkutano ule ni mkutano wa amani ni mkutano wa amani kwa jinsi gani Ukisoma katika kitubi na katika kitabu ya Zakaria Ukisoma haya ya kumi na tatu inasema ya kwamba <coughs> yeye mwenyewe atajenga hekaru ambaye inalinganishwa hapa na mwili wa mwanadamu ambaye ameanguka na yeye atakuwa tena ni kuhani na Yeye pia ataweza kuleta shauri la amani baina yake yeye Yesu na baina ya Mungu ili dunia iweze kuwa na amani. Na hivyo mpango wa wokovu ulikuwa mbele uliweza kuletwa mbele za wanajeshi wa wote wa biguni. Kwa sababu Yesu yeye mwenyewe hata kabla ya nambi kuingia alikuwa amejitoa kuwa mwana kondoo wa Mungu atakaye beba dhambi ya ulimwengu. Ukisoma katika kitabu cha Ufunuo na, na tatu aya nane. inasema ya kwamba na yeye aliweza kujitoa kuwa mwana kondoo wa Mungu aliyechinjwa kabla ya misingi ya ulimwengu. Lakini hata hivyo haikuwa ni rahisi baba mtakatifu na Mungu wetu kutoa Yesu na kumwachilia hivyo. Lakini neno linasema ya kwamba upendo wake ulimbidisha Yohana 3 aya 16 Neno la Bwana linasema jinsi hii Mungu walio upenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe pekee ili kila muamini asipotee bali aweze kuwa na uzima wa milele Hivi ni kusema siri za mpango wa okovu zikaoonyeshwa na upendo wa Mungu una ambaye hauwezi kuelezewa katika hekima zozote zile zinaokuwa ama zinaofahamika. ni upendo ulie na upana na upendo ulie na ulefu na upendo ambaye hauwezi kuele, kuelezeka katika hekima ya ulimwengu ama ya mwanadamu. na Kwa hivyo katika ulimwengu katika miaka yote amba tangu mwanadamu ambaye aliweza kuanguka dhambini kuweza kuendelea basi mpango huu uliendelea kuonyeshwa vile Mungu mwenyewe atakavyoweza kujionyesha upendo atakavyoendelea kuonyesha upendo wake kupitia kwa Yesu Kristo ili aweze kujipatanisha tena na ulimwengu ambaye uliweza kupotea ukisoma katika kitabu cha Waroindo wa pili neno la Bwana linasema hivi Waroindo wa pili haya ni ya 19 neno linasema ya kwamba, Mungu alikuwa ndani ya Yesu Kristo Akijipatanisha na ulimwengu ili asiwahesabie makosa ya, yao. Na neno hilo akaliweka ndani ya Yesu la upatanisho na wale wote watakao na Mungu. Pia neno hilo litakuwa ndani yao ili waweze kupatanisha ulimwengu na nafsi yake Mwenyezi Mungu na kwa hivyo neno hilo la upatanisho limewekwa kwa wote watakao na Yesu ndani ya ndani yao ili wapatanishe pia ulimwenguni ulimwengu na hivyo ina 92 wanaadamu aliweza kuchafuliwa sana na dhambi na hakuna njia yoyote ile ingeweza ku, angeweza kujisaidia mkwayo weza kurudi katika ushirika wa Mungu lakini Yesu yeye mwenyewe atakao kuweza kupatanisha ulimwengu basi itakuwa kupitia kwake utakuwa na 60 second mwanaadamu kurudishwa tena katika uungu uh, uh, lakini Yesu baada ya kuchukua uh, hukumu ya watu wote angeweza pia kupatanisha ulimwengu huu na nafsi ya Mungu na wafanyike wote wa ulimwengu huu kuwa wana wa Mungu. Ukisoma katika kitabu cha Yohana wa Kwanza, tatu, haya aya ya pili inasema hivi. Wapenzi sasa tuwana wa Mungu na bado haijadhihirika jinsi tutakavyokuwa lakini twajua atakapo dhihirishwa tutafanana naye huyo 10 seconds Maana tutamuona kama alivyo kwa hivyo wakati huu tunapoendelea katika maisha ya ulimwengu huu Tunangojea siku Yesu atakapo ili tufuanane na yeye na tutafuanana na yeye kwanini? kwa nini kwa maana yeye mwenyewe aliacha uungu wake akaja kufanana na mwenye dhambi akaweza kuishi katika dunia yenye dhambi na akaweza kushinda vita na hivyo akapaa kaenda zake binguni na anangojea siku ambaye atakuja kuwatoa wote waliompokea kuhamisha kutoka dunia hii na kuwapeleka biguni Yohana anatufunulia ya kwamba bado haijadhihirika jinsi tutakavyokuwa wale tutakaofukuzwa lakini wazi ni ya kwamba wajua kitu kimoja tutafanana na yeye. Mpango huu wa wokovu ambaye mwanadamu angeweza kuokewa kuokolewa kupitia kwa mpango huu haujaweza kueleweka kwa mwanadamu. La hata bingu ilikuwa hawawezi kufahamu. ana Yesu alipoweza kuwatokezea mpango huu wa wokovu Wali waliusikiliza wali ndio lakini dun, bingu yote ilihuzunika kwa sababu mpango huu ni lazima uweze kuzika na ulimwengu mzima waliposikia ya kwamba amri jeshi mkuu wao Yesu angeweza kuacha utukufu wake na aweze kuteremka katika dunia hii na aweze kuingia katika hali ya mwanadamu ambaye aliingia yani ya dhambi na tena aweze kuwa yeye ndiye fidia atakao itakaoweza kumkomboa mwanadamu malaika wote walihuzunika na wakaona mpango huo kana kwamba ni kuangamiza yule jenerali wao mkubwa lakini hata hivyo Yesu hakusita kuendelea kuwatokezea matokeo ya kunyenyekea kwake na jinsi atakavyojitoa na matokeo yatakuwa nini Unapoangalia katika kitabu ya wahibrania 2 haya ya kumi na nane inasema na kwa sababu ye mwenyewe aliteswa na kaharibiwa Alifanyika hivyo ili aweze kuwaokoa wote wanaoteswa walio na mwili na wanaoharibiwa na dhambi. Yeye mwenyewe Yesu alikuja, aliamua ya kwamba na akaonyesha maraika wote wa mbinguni vile atakavyokuja. walipoona mateso atakayopata hapa Yesu, walihuzunika sana. Lakini walipotokezewa matokeo ya mateso ya mwokozi wetu jinsi itakavyo wakomboa wengi kutoka ulimwengu huu wapendwa jeshi lote la mbinguni lilishangilia lakini kabla hawajafanya ha, haitawezekana hivyo hatafadhali sisi tuweze kutoka na kwenda kuokoa mwanadamu lakini hakuna uhai wa malaika oyoyote yoyote yule ambaye ungetoshereshe sheria ya Mungu ili aweze kuokoa mwanadamu, lakini wapendwa neno linatuonyesha ya kwamba baada ya yeye kuja duniani hapa Yesu akaweza kudhihirishia malaika ya kwamba baada ya kuwafundisha waulimwengu huu juu ya uungu yeye ataweza kupeano mikononi mwa hawa wanadamu wenye dhambi na wataendelea kumtesa na wataendelea kumdhihaki na wataendelea kumsaa kumfanyia maovu yote na katika shida hizi zote atakufa kifo ambacho ni kibaya kuliko vifo vyovyote vimewahi kuwawa wanadamu hapa pingu ili huzunika pingu iliweza kuanguka mbele malaika wote waka, walikuwa wanaanguka mbele ya baba na kuweza kujitoa wao wenyewe waweze kuwa kafara lakini tunaona ya kwamba damu ya mwana mtifo ma, uh, cha malaika hakingeweza kumkomboa mwanadamu ni yeye tu aliyem aliyemuumba mwanadamu ambaye anatoshana na sheria ya Mungu yeye ndiye angeweza kuitosheresha sheria ya Mungu iliyokuwa inadai ya kwamba yeye aweze eh, iliyokuwa inasema mwanadamu aweze kuaga kukufa ku, ku, ku, kwa sababu mshahara wa dhambi ni kifo lakini Fishwa, katika mpango huu wa wokovu maana Yesu mwenyewe aliyekuamri jeshi kuu neno la Bwana linasema akanyenyekea akawa chini kuliko malaika wa Ibrania hiyo mbili, haya aya ya kumi na wa Ibrania mbili, haya aya ya tisa na neno linasema ila twamuona muone yeye aliyeweza kufanywa uh, aliyeweza kufanywa punde aliyeweza kufanywa mdogo punde kuliko maraika yani Yesu kwa ajili ya maumivu ya mauti aliweza aliweza kufanywa hivi ili aweze kuonja mauti kwa ajili ya kila mmoja wetu Hivi ni kusema, akafanywa kuwa mdogo kuliko maraika, Yesu kwa sababu ya maumivu ya mauti lakini akavikwa utukufu na heshima na alifanyika hivyo ili aweze kuwakomboa wote walio na mwili wana wa Adamu aweze kuwaokoa na neno la Bwana linasema kwamba, kwa neema ya Mungu aweze kuokoa kuokoa kila mmoja hivyo Mungu ambaye ni muumbaji ambaye ni neno la Mungu Yesu Kristo Yesu ambaye mwenyewe ni neno la Mungu atakapochukua ubinadamu awe Immanuel malaika wataendelea kumtumikia malaika wataendelea kumsaidia na watakuwa wakimtumikia katika hali zote akiwa mwanadamu. Maana Biblia inasema hata kuwa mdogo tu kama mwanadamu kama malaika. Hivyo sasa wakati huu Yesu akiwa atakapokuja kuwa na mwili ata nguvu na uwezo wake utakuwa chini ya nguvu na uwezo wa malaika. Hivyo ni lazima malaika wangeweza kuhusika kuweza kumshaidia yeye. Kwa hivyo ni mara lazima maraika wangeweza kumtumikia na tena waweze kuwa e, watumishi roho zinao tumika, zikiwasaidia wale watakao kuwa waridi ama wale watakao mpokea Yesu. U, ukiangalia katika kitabu cha ja Waibrania 1 aya 14. maraika ha pia watakuwa roho binao tumwa kuwahudumia wote wa, wa, watakao lidhia wokovu ambaye ni wale wanaowatakao mp, mpokea Yesu na pia wataendelea kuitunza neema ya Mungu kutokana na maraika waovu na pia wakiendelea kusaidia wanadamu ambaye watakuwa wamefunikwa na giza nene linalotumiwa wanadamu na shetani kupitia kwa malaika wa giza. Kumbuka ya kwamba yeye yeah, alikuja duniani na malaika deruji moja. ambao wote wanatumika katika kuangamiza katika kuangamiza wanadamu hivyo maraika watakatifu hawa ambaye wana walibaki biguni wangefanya kazi pia ya kusaidia wale wote watakao wa mpokea Yesu waweze kupewa neema na giza nene ambaye limefunika miongoni mwao na hawa maraika wa shetani waweze kuliondoa na wakati maraika wa biguni watakapoona mateso mwokozi Yesu ambaye angeendelea kuteswa katika ulimwengu huu wangependa hata kuingilia kati lakini walikuwa wamekatazwa kata kata ana mpango wa wokovu ulikuwa umedhihirisha wazi ya kwamba yeye aliyeyakuwa yunamna ya Mungu atakapokuwa kama mwanadamu atateswa kama vile shetani anavyotesa wanadamu na hawataruhusiwa kuingilia kati. Wapendwa wakati mwingine walikuwa wanaona kana kwamba wangeweza kuangamiza dunia hii inapochezea jemedali wao. Lakini mpango wa wokovu ulikuwa umefunuliwa kwao na Yesu mwenyewe alikuwa amewafunulia ya kwamba ni lazima ateseke na anapoteseka aweze kushinda mwenye kifo na aweze kukomboa wanadamu na akomboe ufalme ambaye ulikuwa umenyakuliwa na shetani kwa sababu shetani hakuangusha tu mwanadamu bali aliweza kuchukua chuku hata na ufalme wa wanadamu na wanadamu wote wakawa watumwa wake na Yesu basi aliweza kuwafunulia malaika ya kwamba atakapokufa ataweza kuwakomboa wengi na ataweza kuwaleta wengi kutoka ulimwenguni na aweze kulete pia ufalme na muharibu yule ambaye ni Mungu wa ulimwengu huu na hivyo wa, mwanadamu angeweza kupatanishwa na Mungu kupitia kwa kifo hicho na walipoelewa hivyo na wakajua kwamba mwuokozi atakuwa ataendelea kuishi tena waliweza kufurahia furaha ambaye haina kifani malaika wakashangilia wakafurahi wakaimba wimbo kule biguni na wakaweza kutukusa jina la Mungu na wakaendelea kuimba wimbo ambaye uliimbwa pia wakati Yesu alipozaliwa katika ruka kumi. Luka, katika kitabu cha ruka mbili. haya ni ya 14 atukuzwe Mungu juu mbinguni na amani wepo kwa wale walio walifia hii ni furaha ya ajabu malaika walipoweza kuelewa mpango wa wokovu walifurahi na wakaimba wimbo huu binguni. atukuswe mungu juu na duniani iwe na amani kwa watu ambaye aliwalizia yani kue na amani duniani kwa watu ambaye Yesu amewalizia ambaye atakuja na wampokee kama mwokozi wao na hapa ndipo tunaona ya kwamba hata na nyota za mbinguni zenyewe ziliweza kufurahia na kushangilia. Na dunia zingine zote ambaye ziko na watu wa Mungu wana wa Mungu Wakapiga kelele kushangilia ya kwamba hata adamu kama ameanguka na uzao wake kuna mpango mahususi wa Mungu, kuna upendo unaodhihirika ya kwamba wanadamu atakombolewa tena yote zilimba kushangilia malaika wakaimba na wanadamu wengine wote walioumbwa ambao hawakuanguka wote wakapiga sauti wakishangilia ushindi utakaopatikana yaani ya Yesu ukisoma katika kitabu cha Ayubu Ayubu ni kitabu cha Ayubu dhaati 8 basi 7 inasema nyota za ni asubuhi nyota za asubuhi vilipo imba baada ya kuona ushidi huu zikaimba pamoja na wana wa Mungu wote yaani hizi ni dunia zingine zote ambazo hazikupenda dhambi wakaweza kupiga kelele na kushangilia kwa furaha tere Ningependa msikilizaji wangu ni kujulishe ya kwamba mpango huu wa wokovu uliweza ku, uh, uliweza kutajwa mara ya kwanza na mwanadamu akasiki katika masikio ya mwanadamu wakati Adamu alipooanguka dhambini pale alipokuwa Mungu akiweza kumhukumu eh, shetani pale Eden akasema nitaweka uadui kati yako wewe e, wewe joka kitabu cha mwanzo 3 basi kumi na tano nami nitaweka uadui kati yako na na huyu mwanamke na kati ya uzao wako na mbegu ya mwanamke na wewe na, na wewe uta nawe eh, ni nataka eh, ehhe ni mwanzo mbi tatu Mwanzo tatu ndiyo tunaangalia hapa katika aya ya kumi na tano inasema ya kwamba nami nitawaeka uadui kati yako na huyu mwanamke na kati ya uzao wako na uzao wake huo utakuponda kichwa nawe utam utamponda kisigino ilikuwa ni tangazo la mpango wa wokovu ya kwamba hata kama shetani ameweza kujimudu na kuweza kuonyesa kana kwamba amemwangusha mwanadamu Mungu bado angefanya mpango mahsusi wa kumuoa mwanadamu na hii wanadamu ama Adam aliposikia mazungumzo haya ilikuwa ni ahadi ya kwamba vita hii ambaye itakuwa kati ya shetani na mwanadamu Mungu ataingilia kati na ataweza kumkomboa mwanadamu kutoka mkononi mwa shetani. Na hivyo mwanadamu hata kama alisikiliza Matangazo mengine yaliyotangazwa na Mungu ya kwamba dunia imelaaniwa kwa ajili yako na viumbe vyote vimelaaniwa na ni ya kwamba wewe utafanya kaa. Ka. na utarudi magumbini. Mwanadamu alisikiliza ujumbe huu wa Mungu ulioleta tumaini ya wokovu. Na shetani naye aliposikia ya kwamba Mungu ataingilia kati kati ya uhusiano wake na mwanadamu aliweza pia kupata huzuni lakini akajipa moyo ya kwamba bila ameweza kumwangusha mwanadamu pia Yesu atakapokuwa mwanadamu aweze kuja kutavuta kutafuta njia ya kumuoa mwanadamu hataweza pia kufanya juu chini aweze kumshinda na ndipo mpango huu wa Mungu wa wokovu uweze kudidimishwa lakini hakujua ya kwamba e, Yesu alikuwa huweza kumkomboa mwanadamu na ndipo neno linatuambia ya kwamba katika ulimwengu wali waliweza wali kuhakikishiwa kupitia kwa wazazi wa kwa kupitia kwa wazazi wetu ya kwamba Mungu atafanya juu chini weza kuwalehemesha na kuwanehemesha na tena waweze kurudishwa nyumbani tena kule wa, nyumbani kule waliopoteza kwa kupitia kwa huyu mwokozi wetu Yesu na katika ile uh, sheria ambaye tuliangalia tunaona ina, ina inaendelea kudai kifo chao mwanadamu pia aliweza kuielewa njia ya pekee yake wakati alipoweza kudhihirishiwa na kuonyeshwa ya kwamba chelia inadai kujitoa kwa mwana wa Mungu ili aweze kuwa ili aweze kuwa pidia kwa ajili ya dhambi zao. Hivi ni kusema Adamu alipoona hakuna kitu kingine kinaoweza kumkomboa ila mwana wa Mungu kujitoa kuja kuitesa sheria. Hapa ndipo walipoelewa dhambi walio walioitenda ni kubwa kiasi ya kwamba hakuna kitu kingine kinaoweza kuwakomboa Wakaelewa ni dhambi hii kubwa walioitenda hapo walipokuwa wakula matunda waliona tu ni ni ni, ni ni ni kitu hivi hivi tu na hata walifikiria kwamba Kadhambi hako kamoja Mungu angewasamehe lakini walikuja kufunuliwa na wakaielewa kumbe ni dhambi kubwa ambaye hakuna mpango mwingine ama njia ingine ambaye wangeokolewa kwayo ila Mungu mwenyewe kufa atoshereshe sheria wakaelewa na wakaona ya kwamba hata hapa badara ya Mungu kufa hapa wangeachiriwa wapotee milele hapa wangeweza wangeweza kuachiwa wapotee lakini wakaonyeshwa zaidi ya kwamba ni kwa sababu sheria ya Mungu ni kamilifu na haiwezi kutanguka haiwezi kubadilishwa haiwezi kuachiriwa haiwezi kwenda chini tandari ya Mungu ni ya juu sana na haiwezi kurudi chini basi na ndiyo msingi wa trilkali ya Mungu na haiwezi kuteremshwa ili iweze kuafiti wanadamu na maraika maraika yoyote yule atakaojitoa hata walio kwa wanataka kujitolea hawangeitosheresha sheria ingetosheresha tu na mwenye sheria hiyo ambaye ni mwana wa Mungu. Na kwa hivyo tunaona ya kwamba ni lazima Yesu angekuja awe Adamu Kwa pili ili aweze kuitosheresha sheria. Na hivyo tunaona dhambi eh, tunaona dhambi ya Adamu Ika imeletea wanadamu wote laana, lakini kujitolea kwa Yesu ameweza kuweza kufanya mpango wa kukomboa na kuwapatia uzima wa milele. Zambia adamu ileta hali ya rana na kifo. Lakini kujitoa kwa Yesu Kristo kutaleta uzima tena kulete umilele. Na haita tu dunia hii yetu ali ata ufalme kwa sababu yeye alipoumbwa Adam alipewa ufalme na vitu vyote vilivyoundwa vikawa chini yake na alipoanguka yote vikaenda chini ya mkono wa adui ya Mungu kwa sababu Biblia inasema nini yoyote yule atakaye kushinda wewe utakuwa ni mtumwa wake yoyote yule atakaye kukushinda yeye atakuwa mfungwa wake kitabu cha ja petro wa pili na tisa eh, second peter 2 verses 19 na ndipo neno linasema ya kwamba eh, mwanadamu aliposhindwa na shetani pale katika ile dhambi aliyokubali kuiseda basi na ufalme wake ukaweza kunyakuliwa na shetani na hivyo yeye akawa ni mtumwa na shetani akawa Mungu wa ulimwengu huu ndio unaona hata leo wanadamu wote walio katika dunia hii hawajajua ya kwamba shetani ni Mungu lakini ni Mungu wa dunia hii kwa sababu alinyakua ufalme wa ulimwengu huu ambaye ulikuwa umewekwa mikononi mwaadamu hivyo mwanadamu akawa mtumwa na shetani akawa Mungu wa ulimwengu huu ukiangalia okay, katika kitabu cha ja Korindo wa pili 4 aya ya nne anasema hivi katika kitabu cha ja Wakorindo wa pili 4 aya ni ya 4 ambaye ndani yao Mungu wa ulimwengu huu wa dunia hii amepofisha vikira zao wasiamini isiwashukie nuru ya injili ya utukufu wake Kristo sura yake Mungu hivyo Mungu wa dunia hii anawapofisha watu wa ulimwengu huu wasishukiwe na nuru ya habari jema. Ambaye ni habari ya Yesu Kristo sura ya Mungu mia kwa mia. Shetani akawa Mungu wa ulimwengu huu. Hivyo akanyakua ufalme huu wa dunia hii ambayo ulikuwa umepewa Adamu na yeye akawa sasa ni Mungu wa amampalme wa dunia hii. Lakini Yesu kwa kujitoa kuwa kafara Hatakomboa tu katika dunia hii yetu bali atakomboa hata ufalme ambaye ulikuwa ulinyakuliwa na shetani. Neno la Bwana linasema hivi katika kitabu cha Mika soma kitabu cha Mika 4 ni aya 4 eh, verses 8 inasema hivi. Eh e munara wa kundi la e mnara wa kundi kilima cha binti za yuni, utajiliwa wewe naam mamlaka ya kwanza ya takuja This is good news. Ya kwamba mamlaka ya kwanza iliyokuwa naadamu mpango wa ukombozi unadhihirisha ya kwamba Yesu mwenyewe ataurudisha mamlaka ya kwanza itajiria mwanadamu. Mwanadamu atakapoweza kurudishwa nyumbani na mpango huu wa wa kutoka wa kujitoa kwa Yesu kuwa kafara aarudishiwa mamlaka ya kwanza na itakuwa na utukufu kuliko ya kwanza. Na Paulo anaendelea kusema hivi. Ya kwamba ni mpango ukisoma katika kitabu cha Efeso 1 aya 14 inasema hivi. ndiye aliye arabuni ya urithi wetu ili kuleta ukombozi wa milki yake kuwa sifa wa, ya, kwa sifa ya utukufu wake Hivi ni kusema ni kwamba Paulo anaendelea kuonyesha ya kwamba mpango huu wa wokovu ni hali ya kulibisha pia na kukomboa ile sehemu ya kwanza iliyokuwa imepotezwa hata ufalme wa kwanza tunaangalia katika kitabu cha Isaia nabii anasema Mungu aliumba dunia hii ili iweze kukaliwa na wanadamu na hakuia hakuyumba ikae ikiwa mkononi mwa shetani aliumba ikaliwe na wanadamu katika kitabu cha Isaia 14 Isaia 45 na 5 aya ya nane Bwana aliyeumba bingu anasema ye ni Mungu aliyounda dunia na kuifanya na kuifanya imara hakuiumba ikae ukiwa Hali ha aliyounda ili iweze kukaliwa na anasema yeye ni Mungu tena hakuna mwingine. Na hii hali itakuja kutimika wakati itakapoweza kukombolewa upya na uwezo na nguvu ya Mungu kupitia kwa Yesu Kristo na itakuwa ni mahali pa kukaliwa na watakatifu wa Mungu. Ndipo unaona neno linasema ya kwamba wenye haki watairidhi nchi. Saburi hiyo ni na saba aya ya tisa inasema nini? Katika neno hilo linasema wenye haki watakao kuwa wamemkubali Yesu na wale wote watakaopokea mpango huo wa wokovu watalidhi inchi. Ufunuo anasema hivi watakapo lidhi inchi hiyo neno la Bwana linasema itakuwa itakuwa namna gani? Ufunuo 22:3 anasema na na na wala eh, Ufunuo 22 aya na na aya ya 3 neno linasema yakwamba hapata kuwa na laana yoyote tena. Na kiti cha enzi Cha Mungu na cha mwana kondoo kitakuwa mo Yani yake na watumwa wake watamtumikia sisi zote tutakuwa watumishi wa kumtumikia Mungu kiti cha enzi kitakuwa pale na kiti cha mwana kondoo na hakuta uko na rana tena kwa sababu hii imefunuliwa na mpango wa wokovu Adam alipokuwa yeye ameumbwa Alifurahi kuwasilia na Mungu na aliweza kujitenga kwa njia ya dhambi basi dawa ni lazima Yesu akute ili aweze kurudisha uhusiano baina ya mwanadamu na Mungu na hii ni kitu kilinuliwa wake hata wakati ye mwenyewe alipo si ile haya kwanza akaonyeshwa Yesu bile tu pekee yake mume lakini huzuni kubwa ni ya kwamba hata bali kuonyeshwa ya kwamba vile Yesu atakavyokuja akombea ulimwengu alinihirishiwa ya kwamba watoto wake watakao mpokea Yesu watakuwa ni wachache ni wachache tu watakao mpango ule. Alionyeshwa haya yote Adam. Na akaonyeshwa mambo vile itakavyokuwa, na akaonyeshwa kuja kwa Yesu mara ya kwanza, na akaonyeshwa kujitoa kwa Yesu, na akaonyesha itakuwa ni gharama ya kukomboa dunia nzima, lakini akaonyeshwa ni wachache wamsachukua nafasi hiyo kumpokea Yesu. Na akaonyeshwa vile hali ilivyokuwa duniani hata katika wakati wa mwisho, akaonyeshwa vile maovu yatakavyotokea ya na sisi leo tunaona matokeo ma, ma, ma, hayo. Uovu utaongezeka, utaongezeka kizazi hadi kizazi. Na rana ya dunia hii ya dhambi itaendelea kuwapata wanadamu zaidi watakuwa pia hata na wanyama wameweza kuguswa na raana hii na ndiyo tunaona ya kwamba watu leo wameingilia wame, wameingilia wameingiwa na uovu ama na raana hiyo kwa njia ya pekee kwa sababu ndiyo unaona watu wana wanauana wana, wana kiholela holela wamefua hata ni zaidi ya wanyama ndipo neno linasema wale wachache watakao mkubali Yesu wataweza kupewa nguvu ya kuendelea kuishi katika ulimwengu huu wakidhihirishia ulimwengu mwingine wakidhihirishia wa ulimwengu wengine wote ya kwamba kuna tumaini ndani ya Yesu mpango wa wokovu haukuweza tu kuonyeshwa ya kwamba dunia hii imeokombolewa lakini uliweza kuonyeshwa ili kuweze kuonekana sheria ya Mungu kabisa haiwezi kutanguka na kama kungekuwa na njia ingine ya kuweza kuokoa mwanadamu basi haingeikuwa na haja ya Yesu kuja kama sheria ingetanguliwa ingekuwa na uwezo wa kuondolewa ama kuweza kudidimishwa ama kuweza kupunguzwa ama kuweza kuweza kutoshereka pasipo kifo cha Yesu hakukuwa na haja ya eh, kuja Mungu angeitumia jia ile lakini wapendwa sheria ya Mungu ni takatifu na haiwezi kubadilika kwa vivyoote vile hata dunia nzima tukikubali ya kwamba tumeiondoa sheria ya Mungu sheria ya Mungu itakuwako maana ni kwa sababu sheria ya Mungu inatoshana na Mungu na ni kwa sababu sheria ya Mungu ni katiba ya mbinguni ambayo haiwezi kutanguka ni kwa Mungu alimtoa mwanawe wa pekee ambaye angeweza tu pekee yake kutosherehesha sheria yake alikuja duniani kufa Unapoangalia katika kitabu cha ja injiri ya Yohana 12 na katika aya 31 na, na, na mbili. Yesu akasema maneno haya sasa hukumu ya ulimwengu huu iko. Mkuu wa ulimwengu huu ametubua nje. Na mimi nikiinuliwa juu ya mti, nitawavuta wote kwangu, asema Bwana. Yaani dunia hii sasa imehukumiwa kupitia kwa kujitoa kwa Yesu. Na kwa hivyo kujitoa kwa Yesu kufa msalabani haitakuwa tu inaweza inawezekana wanadamu kwenda biguni lakini katika dunia zote ambaye ziliweza kufanya mambi dunia zote ambaye hazikutenda dhambi zaweza kuona si wa Mungu ulivyo na watakubali ya kwamba haki iko kwa Mungu Mungu nia zake ni takatifu yule vita kubwa iliyoanza viguni baina ya shetani na utakatifu wa Mungu alikuwa anaoonyesha sheria za Mungu ya kwamba zimepungukiwa na alikuwa sasa anataka kudirisha hapa duniani ya kwamba dunia zote zinataka sheria hiyo ibadilishwe kwa hivyo vita hii iliyoko ni baina ya sheria ya Mungu ambayo shetani aliivunja kwanza kule biguni, na alipokuja hapa duniani akamwangusha mwanadamu kwa kuvunja sheria hiyo na bado anaendelea kudai kwamba sheria ya Mungu kamilifu na Mungu si mwenye haki lakini sasa vita hii iliyoko hapa duniani wapendwa inadhihirishia the whole universe kama kweli sheria za Mungu zimepungukiwa na je zinastahili kubadilishwa ama sheria za Mungu ni za haki na ni za kukaa milele kwa hivyo yeye alipofanya dunia hii kuwa maskani yake alitaka kuonyesha ulimwengu mwingi zingi, dunia zingine ya kwamba yeye katika dunia hii atakaa vizuri lakini ndugu na dada ningependa ninapomaliza niwaambie ya kwamba neno la Mungu linasema hivi ya kwamba dunia nzima sasa ilipoona Yesu amejitoa na amekuja na yeye aliyekuwa mkuu wa dunia nzima yeye aliyetembea katika ulimwengu mzima katika dunia hizo zote akizipatia mahitaji ya, ya hizo yazo yeye aliyekuwa naangalia na jua anatunza mwezi anatunza nyota anatunza kila kitu akijipatia mahitaji yake amenyenyekea kuja kuwa mwana nasa walikuwa wanaangalia na kwa sababu hawakuelewa walimfuata hatua kwa hatua katika njia aliyoipitia akiendelea kujitoa kwa ajili ya mwanadamu na wakaangalia njia hiyo zote wakaona mateso aliyoipata wakaona damu aliyoimwaga wakaona vile shetani alivyo katika hali yake. Na yeye alipotangaza katika kitabu katika kitabu kile cha Yohana 19 aya 30 ya kwamba imekwisha, ni nini ilikwisha? Ni mpango wa wokovu ulikamilika pale msalabani. Na shetani akaweza kudhihirika katika njia yake, katika mipango yake, na dunia yote ikaelewa ya kwamba akiruhusu, kama angeruhiwa kuatawala angelete vifo kama vile alivyoweza kuleta kifo. Shetani akashindwa Yesu akawa mshindi pale msalabani na dunia yote ikakubali ya kwamba sheria za Mungu ni sahihi, Mungu mwenyewe ni mkamilifu na wakaona ya kwamba Shetani ni muuaji na tena yeye ni m ni, ni, ni mwenye dhambi na hivyo wote wakakubali kwa sauti moja ya kwamba Mungu ni mwenye haki. Kwa hivyo wapendwa, tunaposikia watu wengine wakisema ya kwamba msalabani sheria ya Mungu ilikogolemelewa, tujue ya kwamba huo sio mpango wa Mungu. Hiyo ni mafundisho ya kishetani. Sheria ndio iliyomfanya Yesu awe pale msalabani. Na kama ingebadilishwa, Ingebadilishwa kabla ya kuja msalabani, ndipo mwanadamu angeokolewa kwa njia ingine. Lakini kwa sababu sheria haingeweza kubadilishwa, ndipo unaona ya kwamba Yesu iliimbidi kuja msalabani kuitosheresha sheria ya Mungu ya kwamba ushara. Ha, Akaweza kuhukumiwa yeye ni mwenye dhambi, ijapokuwa hakutenda dhambi, akakufa kwa ajili ya mwenye dhambi ili mwenye dhambi aweze kuishi. Na hivyo kama ingekuwa kubadili inabadilishwa ingebadilishwa lakini ukweli ni ya kwamba hii ni dai la shetani lakini chelia itadumu kama vile neno linavyosema neno litasimama na ninashukuru Mungu kwa mpango huu mahususi wa ukombozi na tutaendelea kuona kwa undani zaidi maana hii nimewaletea tumkutasari wa mpango huu wa wokovu ambaye ni kwako na kwangu lakini tutauangalia ndani ya neno maana neno litasimama Mungu wetu atubarikiye aendelee kutusaidia kufunguka macho tuweze kuwa na hekima ya kuelewa mpango mahususi wa ukombozi wako na ukombozi wangu hebu tuombe Baba katika jina la Yesu tunakushukuru sana kwa mpango huu mahususi wa wokovu Tunakushukuru kwa ajili ya jinsi hata na jeshi la binguni lilivyokubali na lilivyoweza kushuhika katika mpango wa wokovu. Neno hili liweze kupata nafasi ndani yetu, tisimame imara na tunapoendelea kuangalia hali ya kumaliza historia ya ulimwengu huu. Vile neno lidimyo simama na likasema ndivyo tunaona unabii unavyoendelea kutimia mungu wetu naomba kwa, kwa ajili ya wasikilizaji wetu wote hili neno hili liweze kuwasaidia kusimama na kutetea hili neno maana neno litasimama tunaomba tunapofikisha tamasha uweze kuwa pamoja nasi hadi siku ya kesho na majalia uendelee kutureta tena ili tuweze kusikia jinsi neno litakavyoendelea kudumu na kusimama maana tunaomba katika jina la Yesu mwokozi wetu amina ah sana mchungaji Geoffrey Ngige akiwa kule sehemu za Seattle Washington katika makala muhimu kabisa makala ya neno litasimama ambayo inakujia moja kwa moja kutoka AGR FM kila shiku ya Jumatatu siku ya al ambapo tunaendelea kubarikiwa ikiwa ungependa kutuandikia ndugu mpendwa msikizaji ikiwa ungependa kutuandikia na bar ya moja kwa moja ni kama ifuatavyo kikio unataka kutuandikia moja kwa moja nambari yetu ya uh, simu ni uh, ukipata mchungaji mbili, tano, tatu, mbili, moja, tatu, shita, sufuri, sita sufuri ongea na mchungaji Mbili, 253 213 6060 na ukitoa nokia 042144895885 na tika maoni na vile vile uh, maswali usikose kutualikia aboxii globalradio.com na majina ngoni oriondini hadi wakati mwingine neno litasimama